Ipach burru batzakiko karko hartziaikin batera, Pako Arizmendik, Ipach aldean eajotak egituratzearen duela, jaduela azpimajatudu jasko, martxoko, departamendu hauteskundeak pasaturik, zertan den aldehdila Ipach aldean, galdegin diogu. Efektiven, li rezulta moier, nuzan kurra... Emaitza, erta laguntzen algaituzte, eta txarrere esker berriz gure indarrak eta haureziak ezagutzen alditugu. Eta hori agont importanta da, halako balantze baten egiteko. Horier esker ere alderdi gisa gure estrategia marraz dezakegu. Dezible de buku plus notro plan do trabaikoan. Ordeon, gibelatzapena badugu orai, ba oinarrizko lana egitekoa da eta militanteak beharko ditugu urtako hori ere ene papera izanen da, pixka bat sare guzi hauen ehuntzea. Tu zetu gaietan hele pedo hegi elkargo bakajaren aukera izan da bertzeak berze. Landesna interesgagia izan daitekela egitura begia, azpimagatzen du pako asmendik. Dinamika edera ikariko dauku, lugalde antolaketari begira, garraiotan, turismo edo kultura aldetik ere. Iparaldeak, paper importantea jokadezake bertalde, euroeskualdean izan dadin Nafarroa edo Euskadirekin. Iparaldea behar bezalako zurbia izan baititeike. Gero betiko kostaldea eta barnekaldearen arteko ezberdintasunak segidezake. Baina henei duriko, barnekaldea erabakigunian izanen da eta kostaldeak ez gehitu gehileego ahstenhalko hippogonmpiu dublien onple. Ipagaldeko egi elkago bakaja egitura interesgagia izan zaitekela eskoarari estatuto baten emaiteko adierazi du berzalde pako arizmendiken.